Bueno, Iosu, konta higusu pizkabate zer jasotzen dan urtekari honetan eta zer buruarekin atera duzu, eh? Bueno, ba, urte karionetan, e, bi kontu bueno, meiko objetiboak eta argiak, es, e, erakutsi nahizan ditugu alde batetik. Ba, Nazarroan eta Espainial Estatuak duen maila demokratikoa, ba, ez ditugu eta jaso toki guztietan ematen diren erasa represiboak eta hala ere, nahikoa izan dugu egun eh, toalelo gehi horri dituen urtekari bat ateratzeko eta bestea, positiboa, ba, bueno, urtekarionek aderazten duela jende hori ere jarretzen duela antolatzen, eh, represioa salatxeko eta bere eskubideak eta demokrazia aldarrik atxeko. E, honetan hainbat ondori batera ditugu, E, Horien artean, eta asko lurzatu gabea, bueno, hemen ere oraindik torturatu egiten dela. E, bestetik ere argi geratu dela nola Espainiar Razonalisten txat ba, Nafarroa blindatzen jarraitzen dutela. Bestetik eh, konfirmatu da eta ez gu egina baizik eta rubalka bak esana, eh, ba, espetxe politika eh, estatu arazoa dela. Bestetik, e, bueno, e, ikusi dugu beste behin ere, ba, justizia ez dela berdina guztion Bestetik ere, nabaria izan da, ba, e, foru zaingoaren umidibizioak, zelako eskalada represiboa e, izan duen. Bestetik ere, argi geratu da aurte, ba, e, bueno, gai garrantzitsuak daude nean, nazarrek ez dugula erabakitzen, eta mazilean erabakitzen direla gauza guztiak. Eta azkenik, ba, bueno, kostatzatzen dugun beste gozada da eh UPNren eh irimodelo A, erri kontrakoa, ba zabaltzen ari dela Nafarra osoan. Beraz, urtekari honen eh helburua errepresio de Nafarran misio hande n errepresioa sagitze egosean. Bai, bueno, aldu batetik argeta garbi hori asarastea eta erakustea eta norabait ba e, jendarte guztiak ikusial izatea uste oso batean zer gertatzen de? denez Zoritzarrez bueno, e, nahi koituta gaude, aste ba, batetik bestera horrendik e, ere burra da hondiagoa gertatzea eta beraz aurrekoa astea. Baina hori bakarrik, honekin nahi duguna da ere norabait reprezioak jasatzen duen e, pertsona guztiei gure elkartasuna dira eta norabait ere e, azaltzea Ba, bueno, gu amizadeko mugimendoa jarrituko dugula errepresioa salatzen eta eta beraiekin lan egiten ba eskubide horrak eta hauek ukatu arte eta benetako demokrazia batera eh pasa arte